Сьогодні оповідання Кліфорда Сімака «Світ червоного сонця». «Подорож у майбутнє, де править навіювання, а найстрашніший ворог у твоїй голові. Готовий, Білле?» – спитав Гарл Свонсон. Біл Кресмен кивнув. «Тоді попрощайся з 1935-м», – вигукнув велетень швед і перекинув важіль. Машина здригнулася в лютій судомі і завмерла, повиснувши в глухій смоляній темряві. Вмить швидшу заклацання пальців, яскраве сонячне світло стерлося, ніби його й не було, а натомість на двох чоловіків налетіла суцільна ніч. Ніч, наче вимальована диявольським пензлем. Над панелями приладів засвітилися електричні лампи. Та їхнє тьмя сяйво було без сили проти чорної безодні, що напирала на кварцові вікна машини. Раптова переміна приголомшила Біла. Він готувався до чогось. До якогось суву до відчуття зміни, та не до такого. Він підвівся зі свого сидіння і знову важко опустився назад. Гарл глянув на нього і усміхнувся. Злякався, пожартував він. «Та чорт забирай ні», – буркнув Біл. «Ти мандруєш у часі хлопча», – сказав Гарл. «Ти вже не в просторі, ти в часовому потоці. Простір вигнуто довкола тебе. Не можна мандрувати в часі, доки ти все ще в просторі, Бо простір прив'язує час до відміряного кроку, тільки так швидко, не швидше. Але вигни простір довкола себе і зможеш рухатися в часі. А коли ти поза простором, там немає жодного світла, отже, цілковита темрява. Так само немає і тяжіння, та й узагалі жодних вселенських явищ. Біл кивнув. Вони проговорювали це все безліч разів, знову і знову. Подвійні стінки досить міцні, щоб витримати вакуум, у який літальний апарат швергало б одним рухом важеля. Рухом, що вихоплював його з простору в часовий потік. Ізоляція, яка мала берегти від абсолютного нуля там, де не могло бути жодного тепла. Гратки тяжіння під ногами, щоб вони не втратили орієнтації, опинившись у тій безтяжності, де не існувало гравітації. Складна система обігріву щоб тримати мотори теплими і не дати замерзнути бензину, мастилу та воді. Потужні генератори атмосфери, щоб подавати повітря і пасажирам, і моторам. Це були роки праці, 10 років і статки, що сягнули семизначної суми. Раз по раз вони помилялися, раз по раз зазнавали невдач. Відкриття, яких вони дійшли, могли б потрясти світ і перевернути промисловість. Та вони не прохопилися про це і словом. Їх цікавило лише одне – подорожі в часі. Піти в майбутнє, зазирнути в минуле, підкорити час. Цій меті двоє молодих науковців присвятили всю працю, і зрештою успіх був уже у них в руках. Лише в 1933 році вони нарешті досягли мети. Наступні місяці минули в експериментах і спорудженні комбінованої машини. Літака і часової установки водночас – вони запускали мініатюрні літальні апарати з мініатюрними часовими механізмами, налаштованими автоматично. Ті дзещали лабораторією і раптом щезали. Можливо, саме цієї миті вони шалено летять крізь незнання епохи. Їм удалося зібрати малу машину часу, виставлену на подорож на один місяць уперед. І через місяць майже секунда в секунду. Вона матеріалізувалася на підлозі лабораторії, де й гепнулася, завершивши свій політ крізь час. Ось і все. Здійсненність подорожей у часі була доведена поза будь-яким сумнівом. Тепер Гарл Свонсон і Біл Кресмен висіли в часовому потоці. На вулиці серед натовпу хтось, певно, зойкнув від подиву. Люди бачили, як велетенський тримоторний літак раптом щез у повітрі, мов, розтанув. Це був небезпечний спосіб, але єдиний можливий. Якби вони лишилися на землі і там увійшли в часовий потік, то могли б зупинитися. І опинитися разом із машиною, засипані сувами ґрунту, могли б виявити над собою велетенську будівлю. Могли б знайти над собою канал. А тут, у повітрі, вони були вбережені від усього, що могло відбутися під ними за ті століття, крізь які вони мчали з майже неймовірною швидкістю. І їх просто ж бурляло крізь час». До того ж, ця велика машина правитиме за засіб пересування в той майбутній день, коли вони випадуть з часового потоку назад у простір. Можливо, вона стане і засобом утечі. Бо ж не існувало жодного знання наперед, аби сказати їм, чого чекати через кілька тисяч років у майбутньому. Мотори дедалі важче хрипіли. Працювали на прикритій дросельній заслінці. На повній швидкості вони могли б рознести гвинти на друзки. Та їх треба було прогрівати, інакше вони просто заглохнуть. Було б моторошною трагедією випасти назад у простір із трьома мертвими двигунами. Це означало б катастрофу, якої жоден із них не мав би шансів пережити. «Дай газу, Білле», – напруженим голосом сказав Гарл. Біл поволі натиснув на акселератор. Мотори запротестували, закашлялися, а й тоді вибухнули ревом. Тут, у середині машини, завдяки штучному повітрю, звук було чути. Там, у часовому потоці, не могло бути жодного звуку. Гарл тривожно прислухався, шалено сподіваючись, що гвинти витримають. Біл скинув газ, і мотори, знову ледве-ледве обертаючись, запрацювали рівніше. Гарл глянув на наручний годинник. «Опри те, що вони були в часі, де справжній час годинником не виміряєш, Маленький механізм усе одно відбивав секунди і хвилини простору часу. Вони пробули там вісім хвилин. Ще сім хвилин, і треба випадати з часу в простір. П'ятнадцять хвилин. Ось і все, що змучені мотори могли витримати в цій нестерпній холоднечі та вакуумі. Він перевів погляд на часовий циферблат. Той показував дві Вони пролетіли 2816 років у майбутнє. Коли скінчаться ті 15 хвилин, вони мали бути вже далеко за позначкою 5 тисяч. Біл торкнувся його руки. «Ти певен, що ми все ще над Денвером?» Гарл хихикнув. «Якщо ні, можемо випасти в простір за мільярди миль звідси. Та це ризик, на який мусимо піти. За всіма нашими дослідами, ми маємо бути точно в тій самій точці, де й були, коли пірнули. часовий потік». «Ми займаємо в просторі дірку. Вона повинна лишитися тією самою». У легенях почало нити. Або генератори атмосфери підводили, або витік повітря у вакуум виявився більшим, ніж вони сподівалися. Безперечно, повітря ставало дедалі розрідженішим. Проте мотори все ще тримали рівний хід. Отже, витік був із кабіни. «Скільки ще?» – заревів Білл. Гарл глянув на годинник. «Дванадцять хвилин», – доповів він. «Циферблат показував 4224». «Три хвилини», – відповів Біл. «Думаю, витримаємо. Мотори наче в порядку. Але холодає і повітря зовсім розріджене. Витік», – гаркнув Гарл. «Хвилини тяглися». Біл силкувався думати. «Ось вони висять тут, гіпотетично, над містом Денвер. Менше ніж чверть години тому вони були в році 1935-му». А тепер пролітали над роками з блискавичною швидкістю. Понад 350 років на кожну просторову, хвилину. Він глянув на свої руки. Вони посиніли. У кабіні було люто-холодно. Їхнє тепло витікало, витікало стрімко, дихати ставало важко. Повітря було розріджене, надто розріджене, щоб це було безпечно. А що, як вони знепритомніють, тоді вони замерзнуть і помчать крізь час без кінця. Замерзлі трупи, що йдуть крізь еони. Земля під ними розсиплеться в просторі. Можуть утворитися нові світи, народитися нові галактики, поки вони шаленітимуть у часовому потоці. Стрілка часу дістанеться штифта, зігнеться і прослизне повз нього, щоб ударитися об край циферблата. І там ще борсатиметься, намагаючись показати політ років. Він заходився розтирати руки і зиркнув на циферблат той показував 5516. Чверть хвилини, уривчасто кинув гарл. Зуби в нього цокотіли, права рука лежала на важелі, а перед очима він тримав наручний годинник. Біл, поклав руки на штурвал. Гараст вигукнув гарл. Він смикнув важель, вони повисли в небі, гарл скрикнув від подиву, смеркалось під ними лежали руїни величезного міста. На сході плюскотіло море. Простягнуте до каламутного обрію. Морське узбережжя було пустелею нагорнутого піску. Мотори, розігріваючись, могутньо заревли. «Де ми?» – закричав Гарл. Біл похитав головою. «Це не Денвер», – сказав Гарл. «Не дуже схоже», – погодився Біл, і в нього все ще цокотіли зуби. Він зробив коло, прогріваючи мотори. Унизу не було і сліду людей. Мотори видали хрипке, зухвале ревіння, і під рукою біла машина пішла вниз довгим ковзним пікеруванням, беручи курс на рівну смугу піску поблизу однієї з найбільших руїн із білого каменю. Літак торкнувся землі, високо підскочив в хмарі піску, знову вдарився і підстрибнув. І нарешті покотився та зупинився. Біл вимкнув мотори. «Прибули», – сказав він. Гарл стомлено витягнув ноги, Біл глянув на часовий циферблат. Той показував п'ять тисяч двадцять шість. Отже, тепер. Рік сім тисяч шістдесят перший, повільно задумливо промовив він. «Пістолет при тобі?» – спитав Гарл. Білова рука ковзнула до боку і намацала заспокійливу твердість кобури – пістолета сорок п'ятого калібру. «При мені», – сказав він. «Гаразд, ходімо». Гарл відчинив дверцята, і вони вийшли назовні. Пісок блищав під їхніми чобітьми. Гарл повернув ключ, замикаючи двері, і причепив кільце ключів до пояса. «Не можна, щоб ключі загубилися», – сказав він. Над пустелею дув крижаний вітер, стогнав поміж руїн і ніс із собою тягар дрібних, твердих піщинок. Навіть у теплому вбранні мандрівники часу тремтіли. Гарл ухопив Білла за руку, показуючи на схід. Там висіла величезна тьмяно-червона куля. У Білла відпала щелепа. «Сонце!» – прошепотів він. «Так, сонце!» – сказав Гарл. Вони дивилися один на одного в напівсвітлі. Тоді це не рік 7561-й, затинаючись, вимовив Біл. Ні, швидше, рік 750-тисячний, може, і ще пізніше. Отже, часовий циферблат помилявся. Помилявся. І дуже. Ми летіли крізь час у тисячу разів швидше, ніж думали. Вони змовкли, вдивляючись у краєвид. «Усюди!» Лише руїни, що здіймалися над пісками на сотні футів, руїни благородних пропорцій, чимало з них досі зберігали натяк на дивовижну архітектуру, на яку ХХ століття було б неспроможне. Камінь чисто білий, прекрасний у присмарку, який не могли розігнати слабкі промені величезного цегляно-червоного сонця. «Часовий циферблат», – задумливо сказав Білл, «показував тисячі років замість років». Гарл похмуро кивнув. «Може, – сказав він. – Хто знає, – може, він показував десятки тисяч років. Істота, схожа на собаку, тьмяно-сіра, з опущеним хвостом, на мить чорною тінню вималювалася на гребені дюни і зникла. Це руїни Денвера, – сказав Гарл. Те море, яке ми бачили, мабуть, заливає всю Східну-Північну Америку. Напевно, незатопленими лишилися лише скелясті гори, та й вони перетворилися на пустелю». «Так, ми подолали щонайменше 750 тисяч років, а може 7 мільйонів. А як же людство? Думаєш, люди ще є?» Спитав Біл. можливо, людина – живуча тварина. Її не так легко винищити, і вона здатна пристосуватися майже до будь-якого середовища. І пам'ятай, ці зміни відбувалися поволі. Біл різко обернувся, і його крик вдарив у вуха Гарлові. Гарл теж крутнувся. До них бігли люди – строка та юрба, що мчала пісками і перестрибувала через бархани. Вони були вбрані в хутра і не мали зброї, але бігли на двох прибульців так, наче збиралися напасти. Гарл смикнув пістолет 45-го калібру з кобури. Велика долоня зімкнулася довкола зброї. Палець ліг на спуск. І в нього з'явилося гостре відчуття сили, яке дарував цей грубий важкий шестизарядник. Люди були вже за сотню ярдів. Тепер вони завили. Жорстоко і люто від цих криків не лишалося сумніву. Це вороги. Без зброї Гарл усміхнувся. Вони покажуть їм іще скільки треба. У натовпі було чоловік із п'ятдесят. Шанси не на їхньому боці, та й не аж такі безнадійні. «Ну що ж, хай мають», – сказав він Білові. Обидва пістолети загриміли. В лаві нападників пішов розлад, та юрба все одно котилася вперед, лишивши двох своїх лежати горілиць у піску. Знову загорчали сорокп'яті, виплюскуючи струмінь вогню. Люди, хитаючись і верещачі, падали. Решта перестрибували через них і мчали далі. Здавалося, ніщо не здатне їх зупинити. Вони були вже менш, ніж за п'ятдесят футів. Пістолети спорожніли. Швидко відчайдушно обоє вихопили з поясів набої і перезарядили. Та вони не встигли вистрілити, юрба накрила їх. Біл ткнув пістолетом у лице ворога, що налетів і вистрелив. Йому довелося миттю відскочити в бік, щоб той не завалився прямо на нього. У голову врізався зашкарублий кулак, і Біл упав на коліна. З того положення він прошив ще двох із вируючого натовпу. перш ніж на нього навалилися всі разом. Крізь бій він почув, як реве гарлів пістолет. Він відчув, як його хапають десятки рук, як тіла тиснуть з усіх боків. Він бився навмання сліпо і шалено. Відчував, як під ударами мнуться і осідають тіла, як кров липне до долонь. Пісок, піднятий сотнями ніг, набивався в ніздрі і очі, напівдушив, напівсліпив. Лише за кілька футів від нього Гарл бився так само, як і товариш. Коли зброю вибили з їхніх рук, вони вдалися до прийомів своїх прадавніх предків. Здавалося, що вони боролися з нападниками години, та насправді минули певно лише секунди. Аж поки гола чисельність не здолала їх, ременями туго стягнули їм руки й ноги і кинули так. «Цілий біле!» – гукнув Гарл. «Цілий!» – відгукнувся біл, – лише трохи пом'яло. «У мене так само!» – сказав Гарл. Вони лежали горілиць і втуплено дивилися в небо. Їхні поневолювачі відійшли і згуртувалися довкола літака, до їх вух долинув гучний стукіт. Очевидно, дикуни намагалися силоміць потрапити всередину машини. Хай стукають, сказав Гарл, нічого не зламають. Хіба що гвинт, озвався Біл. Постукавши ще, люди повернулися і, розв'язавши пута на ногах полонених, підняли їх. Уперше в них з'явилася нагода роздивитися своїх поневолювачів. То були високі чоловіки. Добре зложені, чисті тілом і міцні. По них видно було, що вони не бідують, але в іншому їхній вигляд був виразно варварський. Волосся в них було підстрижене абияк, так само і бороди. Ходили вони, сутулившись, човгаючи ногами по піску. Ходою істот, що ведуть безцільне існування. Вбрані були в добре вичинені хутра, не надто чисті. Зброї при них не було, а очі мали очі зажаханих створінь. Сіпи неспокійні, як у загнаних звірів, що щомиті чекають небезпеки. «Кроком», – сказав один із них, – «здоровило з випнутим переднім зубом». Одне єдине слово було англійською. Вимова трохи різнилася від тієї, що звучала б у 20-му столітті. Та все ж це була добра, чиста англійська. Вони рушили з обох боків під конвоєм. Дорога вела назад тим самим шляхом, яким прибігли люди майбутнього. Вони минали мертвих, та ніхто не звертав на них уваги. Товариші проходили повз розкидані тіла, лише ковзнувши поглядом. Життя тут, схоже, нічого не вартувало. Вони йшли поміж руїн. Чоловіки перемовлялися між собою. Та хоч мовою була англійська, вона так перемішалася з незнайомими словами і звучала з таким акцентом, що двоє майже нічого не могли второпати. Вони вийшли до того, що скидалося на вулицю. Вона пролягала між рядами руїн, і тут уже з'явилися інші люди, серед них жінки і діти. Усі витріщалися на полонених і схвильовано белькотіли. "Куди ви нас ведете?" спитав Біл у чоловіка, що крокував поруч. Той провів пальцями по бороді і сплюнув у пісок. "На арену", повільно відповів він так, щоб людина 20-го століття напевне, збагнула слова. Навіщо Біл теж говорив повільно і чітко. На ігри. Коротко відрубав той, ніби його дратували розпитування. Що то за ігри, спитав Гарл. Скоро і самі дізнаєтеся. Їх проводять опівдні сьогодні, прогарчав він. Відповідь викликала врешті вибух грубого реготу. Дізнаються, коли стануть проти слуг Голан Кірта, гхикнув чийсь голос. Слуги Голан Кірта, вигукнув Гарл. Тримай язика за зубами прошепів чоловіга з випнутим переднім зубом, або ми вирвемо його тобі з рота. Після того двоє мандрівників у часі більше не ставили запитань вони пленталися далі. Хоч пісок під ногами був утрамбований, і ти було важко, ноги нили. На щастя, люди майбутнього не підганяли їх, ніби й не квапилися, їм здавалося, цілком до вподоби було не поспішати, назбиралася чимала зграя дітей. Вони супроводжували процесію, витріщалися на людей 20-го століття і верещали до них пронизливим тарабарським лепетом. Декотрі, підбігши надто близько або надто розгулявшись криком, наразилися на невдоволення вартових і їх ляпасами відкидали вбік. 15 хвилин вони вибиралися вгору піщаним схилом, нарешті піднялися на гребінь і в заглибині внизу побачили арену. Це була величезна споруда, Відкрита до неба, яка, вочевидь, уникла загального нищення, що впало на решту міста. Подекуди були помітні сліди лагодження. Їх видавала явно гірша, грубіша робота. Будівля була кругла і мала близько півмилі в діаметрі. Її збудували з чисто білого каменю, такого самого, як і все довкола в місті руїн. Двоє людей ХХ століття аж задихнулися від її розміру, та милуватися їм не дали. Поневолювачі підганяли їх уперед. Вони поволі спустилися схилом і під проводом людей майбутнього пройшли крізь одну з великих аркових брам, просто на арену. З усіх боків здіймалися Ярус над Ярусом ряди сидінь, розраховані на тисячі глядачів. На протилежному боці арени тягнувся ряд сталевих кліток, втиснутих під трибунами. Люди майбутнього знову погнали їх уперед. Схоже, нас збираються замкнути, сказав Білл. Чолов'яга з випнутим переднім зубом зареготав, ніби тішився з величезного жарту. «Ненадовго», сказав він. Коли вони наблизилися до кліток, то побачили, що чимало з них уже зайняті. Одні чоловіки чіплялися за грати, визираючи назовні і стежачи за гуртом, що перетинав піщану арену. І інші сиділи мляво, дивилися на їхній підхід майже без зацікавлення. Багато хто зауважили люди 20-го століття, мав на собі сліди тривалого ув'язнення. Вони спинилися перед однією з камер. Один із людей майбутнього підійшов до дверей клітки і відімкнув її великим ключем. Коли двері зі скреготом від'їхали на іржавих завісах, інші схопили їх обох, розв'язали руки і грубо жбурнули всередину клітки. Двері дзенькнули глухо і порожньо, і ключ знову заскреготів, закриваючи шлях до втечі. Вони підвелися з бруду і сміття, яким був устелена долівка клітки, і, присівши навпочіпки, дивилися, як люди майбутнього повертаються через арену і зникають у тій самій арці, крізь яку їх привели. Схоже, нам капець, сказав Біл. Гарл витяг пачку цигарок. Закурюй. гаркнув він. Вони закурили. Дим тютюну, вирощеного в 1935 році, поплив із їхньої клітки над руїнами міста Денвера, на які світило вмираюче сонце. Вони докурили, розчавили недопалки в піску. Гарл підвівся і узявся прискіпливо оглядати клітку. Біл приєднався. Вони обмацали все дюйм за дюймом. Та клітка була неприступна. Окрім залізних град, стіни складалися з важкого муру. Огляд залізної брами не дав жодної надії. Знову обоє присіли навпочіпки. Гарл глянув на наручний годинник. «Шість годин, як ми приземлилися», – сказав він, «а судячи стіни усе ще ранок. Сонце й тоді вже було високо, коли ми прибули. Тутешні дні довші, ніж ті, що були там». У 1935-му, пояснив Біл, земля обертається повільніше. Доба тут може тривати 24 години або і більше. Це, слухай, прошипів Гарл, до них долинув гомін голосів. Вони напружено прислухалися». Крізь голоси пробивався різкий скрегіт сталі. Здавалося, звуки йдуть справа. Вони ставали дедалі гучнішими. «Якби ж нам тільки наші пістолети!» – простогнав Гарл. Гомін був уже зовсім близько, ніби просто поруч. «Це інші в'язні?» – видихнув Біл. «Їх, певно, годують чи ще щось?» Його здогад виявився правильним. Перед їхньою кліткою з'явився старий. Він був зігнутий, а довга біла борода звисала на худі груди. Довге волосся велично спадало на плечі. В одній руці він тримав глек місткістю, приблизно в один галон і здоровенну хлібину. Та увагу гарла і біла привернули не хліб і не глек. На його стегновій пов'язці, поруч із масивним кільцем ключів, виднілися їхні два пістолети 45-го калібру. Він поставив глек і хлібину на землю і заходився перебирати ключі. Вибравши один, відімкнув і відсунув невелику заслінку біля самого низу важких дверей. Обережно просунув усередину клітки глек і хліб. Двоє в'язнів перезирнулися. Та сама думка майнула в обох. Коли старий підійде в притул до град, буде досить ухопити його. А з пістолетами з'явиться шанс прорватися до машини, стріляючи на всі Але старий тим часом уже витягував зброю зі своєї пов'язки. Затамувавши подих, мандрівники в часі побачили, як він кладе обидва пістолети поруч із глеком і хлібиною. Просто на підлогу клітки. «Наказ Голан Кірта», – пробурмотів він, наче виправдовуючись. Він прибув подивитися на ігри і наказав повернути зброю. «Так буде цікавіше». «Цікавіше», – хихикнув Гарл, повільно перекочуючись із п'яти на носок. «Ці люди майбутнього...» Що здається, взагалі не мали жодної зброї, очевидно не усвідомлювали смертоносності 45-х. Голан Кірт тихо перепитав Біл. Старий ніби лише тепер по-справжньому їх побачив. Так, сказав він. Хіба ви не знаєте Голан Кірта, того, хто прийшов із космосу? Ні, відповів Біл. Тоді я справді можу повірити тому, що дійшло до моїх вух про вас, сказав старий. Що ж ти чув? «Що ви прийшли з іншого часу?» – відказав старий. «У великій машині». «Це правда?» – сказав Гарл. «Ми з ХХ століття». Старий повільно похитав головою. «Про ХХ століття я не знаю нічого. А звідки б тобі знати?» – сказав Гарл. Воно скінчилося, мабуть, ще близько мільйона років тому. Той знову похитав головою. «Років?» – перепитав він. «Що таке роки?» Гарл різко втягнув повітря. «Рік», – пояснив він, – «це міра часу. Час неможливо виміряти», – відрубав старий повчально. «У 20 столітті ми його вимірювали», – сказав Гарл. Той, хто думає, що може виміряти час, дурень, старий був непохитний. Гарл витяг руку долоною вниз і показав на наручний годинник. «Оце вимірює час», – наполіг він. Старий ледь глянув. «Це дурний механізм, і до часу він не має жодного стосунку». Біл застережливо поклав руку приятелеві на плече. «Рік», – повільно пояснив він. «Це наш термін для одного оберту землі навколо сонця». «От воно що», – мовив старий. «Чого ж ви одразу так не сказали? Рух землі, однак, не має нічого спільного з часом. Час – річ суто відносна. Ми прийшли з епохи, коли світ був зовсім інший», – сказав Біл. «Чи можеш ти хоч приблизно сказати...» Скільки обертів зробила земля відтоді? Як я можу, відповів старий. Коли ми говоримо так, що один одного не розуміємо, можу сказати лише одне відтоді, як Голанкірт прийшов із космосу, земля обернулася навколо сонця понад п'ять мільйонів разів, понад п'ять мільйонів разів, понад п'ять мільйонів років від якоїсь події, події, яка могла статися ще через багато мільйонів років після двадцятого століття. Принаймні п'ять мільйонів років у майбутньому, а скільки більше, не знав ніхто. Їхній прилад помилявся. Наскільки вони й уявити не могли до цієї миті. ХХ століття раптом прозвучало як щось нереальне і неймовірно далеке. У цю добу, коли сонце стало цегляно-червоною кулею, а Денвер перетворився на купу руїн, ХХ століття було забутою миттю у великій ході часу. Таким далеким, як час, коли людина вийшла з-поміж звірів. «Сонце завжди було таким?» – спитав Гарл. Старий похитав головою. «Наші мудрі кажуть, колись сонце було таке гаряче, що боліли очі. Кажуть і те, що воно холоне, і колись не даватиме ні світла, ні тепла. Старий знезав Що Щоправда, ще до того всі люди вже будуть мертві. Він засунув маленьку заслінку і замкнув. Повернувся, щоб піти». «Зачекай!» – крикнув Гарл. Старий обернувся до них. «Чого вам?» – спитав він, бурмочучи напівсердито в бороду. «Сядь, друже!» – сказав Гарл. «Ми б хотіли поговорити ще. Старий вагався, вже напіврозвернувся, щоб йти, та повернувся назад. Ми прийшли з епохи, коли сонце пекло очі. Ми бачили Денвер великим і гордим містом. Бачили цю землю, коли на ній росла трава, і йшли дощі». «І простягалися широкі рівнини там, де тепер лежить море», – сказав Гарл. Старий опустився на пісок перед їхньою кліткою. Очі в нього спалахнули диким захватом, а ході руки судомно вчепилися за залізні прути. «Ви бачили світ, коли він був молодий», – вигукнув він. «Ви бачили зелену траву і відчували дощ. Тут дощ буває рідко. Бачили все, про що ти кажеш», – запевнив Гарл. «Та скажи, чому нас прийняли як ворогів?» «Ми прийшли як друзі, сподіваючись на друзів, але готові і до війни». «Еге ж, готові до війни!» Тремким голосом озвався старий, не зводячи очей з пістолетів. «Це шляхетна зброя. Мені казали, ви встелили пісок мертвими, перш ніж вас узяли. Та чому ж нас не прийняли як друзів? Уперся гарл. Тут немає друзів», – захихотів старий. «Не відтоді, як прийшов Голан Кірт. Усі один одному горло гризуть». Хто він цей Голан Кірт? Голан Кірт прийшов із космосу, щоб правити світом. Промовив старий, ніби начитував закляття. Він ані людина, ані звір. У ньому немає добра. Він ненавидить і ненавидить. Він чисте зло. Бо зрештою у Всесвіті немає ні дружби, ні доброти. Ми не маємо доказів, що космос доброзичливий. Колись наші предки вірили в любов. Це була омана. Зло сильніше за добро. Скажи, спитав Біл, підступаючи ближче до Град. Ти колись бачив Голанкірта? Так бачив? Розкажи нам про нього, наполягав Біл. Не можу, у старого в очах стояв жах. Не можу. Він притиснувся ближче до клітки, і голос його впав до неприродного шепоту. Люди з часу, скажу вам одне. Його ненавидять, бо він учить ненависті. Ми коремося, бо мусимо. Він тримає наші думки в себе на долоні. Він править лише навіюванням. Він не безсмертний. Він боїться смерті. Він боїться є спосіб. Якби тільки знайшовся хтось із відвагою, обличчя старого зблідло, а в очах була відразлива жахітність. М'язи напружилися, кіхтисті пальці шалено вчепилися в грати. Він осунувся на браму і задихався. Ледь чутно долинув його шепіт, низький уривчастий. Голан Кірт, ваша зброя, не вірте нічому. Закрийте розум від будь-якого навіювання. Він замовк, хапаючи повітря. Я боровся, з продовжив він. Я переміг, я сказав вам, він убив мене. Вас він не вб'є. Тепер, коли ви знаєте... Старий був на порозі смерті. Двоє мандрівників дивилися широко розплющеними очима, як він відштовхує її і здобуває ще одну дорогоцінну секунду. «Ваша зброя приспить його. Його легко вбити. Тому, хто не вірить у нього, він...» Шепіт урвався, і старий повільно сповз на пісок перед кліткою. Двоє мовчки дивилися на зім'яту постать людини. «Убитий навіюванням», – прошепотів Гарл. Біл кивнув. «Він був сміливою людиною», – сказав він. Гарл уважно глянув на тіло. Його погляд упав на кільце ключів. Ставши навколішки... Він підтягнув мерця ближче, стиснув кільце в пальцях і рвонув його з пов'язки. «Ми повертаємося додому», – сказав він. «А по дорозі приб'ємо того великого пана», – додав Біл. Він підняв пістолети з підлоги і клацнув свіжими набоями в каморах. Гарл забрязкотів ключами. Перепробував кілька, аж доки знайшов потрібний. Замок засрепів, і брама протестуючи відчинилася. Швидкими кроками вони вийшли з клітки. На мить зупинилися в німій пошані перед тілом старого. Знявши шоломи, люди ХХ століття стояли біля зморщеної постаті героя людини, що кинула свою ненависть у вічі якійсь страшній сутності, що навчала світ ненавидіти скупі крихти знання, які він устиг передати, все ж насторожили їх і дали уявлення, чого чекати. Коли вони обернулися, то мимоволі здригнулися. До амфітеатру вже вливалися натовпи людей майбутнього, швидко заповнюючи ряди. До вух долинув приглушений рев, голос зібрання. Натовп сходився на ігри. «Це може ускладнити справу», – сказав Білл. «Не думаю», – відказав Гарл. «Нам треба мати справу з Голан Кіртом. І так чи так, ці люди не рахуються. Наскільки я розумію, він тримає їх у абсолютній покорі. Якщо прибрати цей контроль, «Можуть змінитися звички і психологія людей майбутнього. Єдине, що ми можемо, це битися з Голанкіртом, а далі діяти за обставинами», – сказав Білл. Той, що нас схопив, говорив про його «слугу», – задумливо мовив Гарл. «Він може породжувати марення», – припустив Білл. «Може змусити людину повірити, що існує те, чого насправді немає. Тоді люди, звісно, вважатимуть ці марева істотами, що з'являються на його поклик». Та старий знав, заперечив Гарл. Він знав, що то лише навіювання. Якби всі це знали, влада Голанкірта скінчилася б одразу вони більше не вірили б у його всемогутність, а без цієї віри навіювання, яким він править, було